Plaza de Nou Què tal? Bona tarda. Un dilluns més, estem aquí, als castellers de Mollet, per parlar de castells. Avui, per parlar de castells, eh, més aviat per parlar de futbol. Perquè tenim eh, un programa pràcticament monogràfic dedicat al tretzer torneig intercasteller de futbol salà, que va tenir lloc aquest passat cap de setmana a Igualada, on eh, com a titular podem dir el que diem cada any, que no hem guanyat a torneig, però que tampoc hem quedat els últims. No no, no, no han quedat els últims. I, i, i se, se sap qui ha quedat l'últim? Bueno, suposo que seran retirats, serà un grup, perquè normalment no, no queda un últim, sinó mm. hi ha un grup. que no, no, no hi ha publicada no, la llista. Encara no hi ha res, totes, publicant, els, oficial? La classificació oficial encara encara no hi era. Doncs, eh, com dèiem, venim de, de participar en el torneig intercasteller d'Igualada, un torneig que, que, que està agafant cada any unes dimensions més grans. Eh, he mirat avui preparant el programa que la primera edició del turnés que, va, que es va fer fa 13 anys a, a Igualada van participar 20 colles amb 500 castellers i eh, ara són 40 colles amb més de 1.700 inscrits més dels que hi havia per allà que quedaven sense inscriure, o sigui que que el, el torneig aquest estan anant cada, cada cop a més, i també com a titulars diem que van arribar a la final els de gairebé sempre, però que no van guanyar els de sempre. No van guanyar, no van guanyar. Jo això també ho he llegit als... als, als correu per pel Facebook, per Twitter, a Twitter, ha correu per tot arreu. Sí, però sí, I... bueno, per una, una vegada que Vilafranca no guanya alguna <laughs> Diuen que van fer un bon partit. No sé, jo no us vaig veure, però... Vau veure la passada a la final? No, no es pot sí. quedar ningú a la final. Sí, sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí era, érem uns quants a la final. L'Igualat, massa. Mm. Sí, no? Massa, igualat. Bueno, Igualats normalment mm. a la final normalment s'arriba amb, amb bon nivell. Bueno, amb bon mm -hmm. nivell. Amb bon nivell de, de torneix castellà, no? Bé, doncs, eh, ja que estem parant abans d'entrar en matèria, anem a, a presentar tots els que estem eh, aquí eh, per fer el programa. Avui tenim, tenim convidats. Eh, presentaré... Primer els, eh, primer els convidats, que és la, la primera vegada o no acostumen a estar per aquí. Llavors eh, tenim eh, com, a, com a convidat el, el trofeu, el màxim golejador del torneig, segons l'organització Francesc Pi i segons nosaltres el Fran Farrés. Què tal, bona tarda. Hola, hola, bona tarda. <ríe> és això, no? Francesc Pí? Pues vale. Bueno, Francesc Farrés Pí. T'han posat el, el segon no. cognom de... No, és igual, no passarà, no ve d'aquí. Bueno... Doncs eh, això, que vas... Eh... Com a Fran, segur que encertem, perquè com sempre diem. Sí, sí. Uh -huh. O el que deien el 18 de Mollet. <laughs> <fixi> uh, també tenim el Martí Matute. Què tal? Bé, també vindràs a comentar la, te la teva primera experiència com a, sí. com a casteller en un, en un torneig. Fittat de nou i he fitxat de nou el torneig, també, i, bueno, hi ha opinions. Uh, bones. Se li nota a la veu que, que no s'ha passat que, gens bé. Que, que ha hagut tota torneig, tota no, gens, gens. He patit. Ha estat, ha estat jugant, ha disfrutat de la festa de la nit, el, el diumenge <coughs> també va estar eh, animant amb el, fent sí. percussió a la grada, o sigui que ha, ha passat per tots els estadis, diguéssim, de, sí, sí. del torneig. Sí. I avui doncs, ja anem a, anem a presentar els que més o menys acostumem a venir sempre. Tenim el Garla, què tal? Hola, bona nit. Tu ja vas recuperant també la veu. Vaig recuperant, però ahir, ahir quan em vas preguntar «Vindràs al programa?», no ho, sé, no ho sé, no podia ni parlar. Mm. Però molt bé, molt bé, recuperat ja. <coughs> doncs eh, eh, també tenim, eh, recordem que tenim obert el Facebook, el Twitter i tenim davant, davant de l'ordinador el president, el Roger Parera, què tal? Molt bona tarda a tothom. Tu també bé, no? Tu que no has jugat? No, no he jugat, però les meves 10 hores, 11 hores, les he dormides, eh? perquè realment, tot, tot, i, tot i no, jugar, sí, sí. Tot i no jugar, Vamos, va. tot i no jugar, diguem que hi ha altres activitats extra futboleres uh -huh. i diguem que a tope, a tope aquesta uh -huh. setmana de torneig. I va sortir a fer footing a la nit. Sí, sí, a fer footing, tot, <ríe> sí. sobretot a fer footing. La Igualada Matagalls i sí. mare de... Sí. Pobret. De la, de la barra fora, de fora la barra, de la barra fora. Correcte. Des, feia doble vestiment a la, a la barra i tornava fora. I tornava fora. <ríe> bueno. Mm. Mm. És, és, és una altra part del torneig molt important. Sí, sí. No. sí, sí és superimportant. S'ha de subpensionar. S'ha de subpensionar, això, d'alguna sí, manera. Sí, sí, sí. També tenim el Juan de, què tal? Molt bon vespre a tothom. Aquí ja... Mm. També, també vas estar par dia per ja, per d'igualada. Sí. molt bé Aquest, no no et jugant ni...? No, no, ja fa temps que no jugo. Jo he jugat els primers tornejos, però sí, sí, ara ja, és el que em diuen a mi també. Jo també per què no jugo? Si hi ha, hi ha gent per jugar. Si hi ha 20 per... nois i noies de vint anys que tenen ganes de jugar, que juguin. I l'utrilla. I l'utrilla. Bueno, ja ha, <susurra> ja, el ja, el Lolo. No, ja, el Lolo i Aldo Vigo van representar, Sí, el quan hi eren d'una altra manera, no? Que, sí que havia jugat els primers, primers torneixos, em, però em vaig fer mal amb un i em vaig pensar… Ja està. Eh, ja està, fins aquí. Jo he fet el meu paper ja i hi hagi ah, gent que, que… Sí, si con lo uh -huh. limpio, que jueguen todas las collas, no te puedes hacer nada. i d'això i tirons, i <ríe> bueno… Uh -huh. entre ja nosaltres, no? Sí. Ens hem d'afegir, no? Sí, sí, sí, sí. sí. Bueno, i qui us parla en, en Bori, que jo aquest any tampoc he jugat, i, però bueno, també m'he estrenat en d'altres menesters, com per exemple portar percussió en, en els partits, sobretot en els del matí. que el primer, sí, es... sí, sí, sí, si va estar... Estarà... Sí, fent, per, per fer una mica d'eco, de, que tota la, la gent de la colla estava en un lateral, a la, a la banda, doncs va haver-hi la Maria Lluïsa i jo, que ens vam quedar al, al fons, darrere de la porteria, per, per mirar de... De, de tapar una, una mica el soroll de l'altra colla, dels de... De, de, de, de, sí, de Poblasec. Sobretot els de Poblasec, que s'anem al costat i no... Increïble, eh, Sec. Però per dir que durant... Alguns moments vam aconseguir que els de Sec ballessin el, el, el, el ritme que tocaven la Maria Lluïsa i jo. Sí, però molt, molt... No, sé, no ho vaig veure massa bé, del tema que no s'emportessin millor afició de Sec I jo crec que se la mereixien. Mm -hmm. Jo crec que no, eh. No? Van fer no. molt menys soroll que fa uns anys. I a, a més, més jo, vaig, jo fer... vaig donar vols, eh, per allà. I sí. Hi havia una aficions que estaven més maceta sí. que la de... Quan estaven jugant nosaltres a la pista, a la pista mm. de fora, a la tarda, a dintre hi havia un ambientasso guapíssim. No, sí. Era sortir fora del pavelló i escoltaves totes les grades. Sí. I... i Semblava molta més gent. I jo, vaig, jo venia amb la idea de veure Sants, que no els vaig veure que... Doncs pues Sants mi, portava... No. Sants. Pues Sants portava mm. molta gent. El que passa que el perdre abans de temps suposo que van tirar enrere, però Sants... O sigui, jo vaig estar venint un partit de Sants i hi havia mm. tota l'agrada... Quan estàvem a les pistes, que hi havia tota l'agrada, hi havia una pila a banderoles de Sants mm. i hi havia una afició molt guapa, eh, de Sants. Bueno, doncs eh, ja comentarem també tot el tema de, de premis, però que, ja que parlàvem de la, la millor afició, no la van guanyar tampoc a sec, i Sants. Però es va quedar a Barcelona. va quedar a Barcelona, Sí, segur. <laughs> Doncs eh, per acabar, ens queda per acabar les presentacions de l'equip del programa a qui porta el control tècnic, és el, el Dani Padilla, i comencem, com sempre, repassant, perquè és el programa de castells, dels castells de Mollet, hem a repassar horaris d'assaig perquè le, la gent no se n'oblidi, que, que fa falta que la gent vingui a assajar. Recordem, tots els dimarts de 8 a 10 del vespre i tots els divendres de 9 a 11 del vespre al Centre Civic Lera, Recordem direcció al carrer Cervantes i 923 o al carrer Forrecarril entre el 16 i el 18. Eh, són assajos eh, que fem a la a la, mateixa, a la sala de, de dins i que tothom que tingui interès, encara que no sigui de la colla o que tingui ganes de, de veure què és això dels castells, com, és que ja fa temps que no convidem a la gent doncs, que vinguin i que, que veurà uns quants bojos que ja es posen uns al dels altres i... També fem moltes més coses, ens ho, ens ho passem molt bé i és una, una manera de, de, fer, de fer grup i de fer, de fer activitat. Uh, anem a recordar també les classes de l'Escola de Gralles els divendres a partir de les 7 de la tarda, uh -huh. també al Centre Cívic Lera, en els de dos grups que, que es fan, el, el grup de repertori, que és a les, a les 7, i el grup de, que estan començant... No sé, incrementant nivell a, la, a les buïns i... Los que no arronzaven, vaya. Bueno, tam... jo estic al primer bui, tampoc és es que sàpiga gaire, eh? Bueno, no, no, no, no, no, encara més. És <ríe> es que costa, eh? Es que costa. <ríe> mm. Bueno, sí, sí. I sí, que, és que tinc aquí la Marina, que la tinc aquí, i, diu que... I, i la tabal, sí, sí. sí. Que la, la Marina, l'Alba la, i el Lucas venen també amb el seu tabal i encara... Este... Eh, van, de moment és això, a falta de, de que tinguem professor, doncs van, van marcar en el tempo. I... I a poc a poc van fent, van fent més coses, però bueno, és qüestió d'anar insistint. <ríe> Oi que siguis, sí, Roger? D'anar practicant, i tant que sí. <ríe> ah, anem a recordar també els horaris de reunions dels equips de treball, de la Junta i de la Tècnica. Sí, els horaris de, de Junta són els jous, al principi d'aquí poc ja seran 15 anals, quan acabem d'arrencar-ho tot, ah, a partir de les 8 fins a les 10, mitja o 11 del vespre, i les reunions o tècniques són tots els divendres, un horet abans de l'assaig, de 8 a 9. Uh -huh. uh, recordem també els horaris, eh, per els horaris, els telèfons per posar-se en contacte amb la colla. Tu mateix, Gartlac. Ah, vale. El telèfon fix és la 93-579-41-16, trobareu un magnífic contestador on deixar el vostre missatge. Ja us trucaré després. Mira, perquè de casa d'aquí és això. No, això és el despatx. Ah. I la veu del contestador, de quin és, la teva? no. No? no? La, la del mòbil sí que és la meva, <ríe> vale, vale. perquè és el meu mòbil. Que ah. va tenir que no trobo una colla, eh? No ho sé, no ho sé, no, no, no ho he provat mai. Ha llamado al... A mi em surt una dona que tiene usted cero mensajes. Uy, bueno, pues ves, ¿no? <ríe> Es busca colla, per cert. Sí, i el, el mòbil és el 615-384-482. I per les noies també, eh? que és el gàrlec. Sí, bueno, és el número de la colla que tinc redirigit al meu mòbil, o sigui, parleu directament amb mi, i si no uh, sortirà el, el meu número. És guapo. De... Ja està, prou. no el torneu a portar més. Oh. I això, qualsevol cosa em podeu trucar al mòbil que us contestaré. Eh, també, si voleu participar en directe al programa, avui que tenim coses a comentar, Gent que, de la colla que hagi vingut al torneig, que vulgui comentar sí. anècdotes... I ja estan comentant coses, ja estan comentant coses. Sí, sí, sí. Ara doncs com eh, tenim diverses maneres de fer-ho. les de estan fer amb La, amb la amb primera és trucant al telèfon directe de radio Mollet, parlant directe a nosaltres. Al telèfon 93 570 68 66. I si no, doncs, eh, tenim obert eh, el Facebook i el Twitter, que està aquí al... El... Roger Parera i llegir els missatges. De sí, recordem... hi, ha, hi ha alguna cosa per llegir? Sí, i tant. Hi ha un parell, però abans de res recordem l'adreça de Facebook, www.facebook.com barra castellersdemollet i a Twitter l'usuari arroba castellermollet. I a Facebook ja ja tenim algun, parell, algun comentari. Per exemple, el, el Chicho diu Sí que estàvem en la final cantant iros a l'hotel, iros a l'hotel, iros a l'hotel. No anaven. Evidentment, això ho cantaven cada Vilafranca. No m'entenc que sí que era Vilafranca, perquè pensava que Vilafranca no va dormir en el, en el polisport sí. sí. i devia dormir l'hotel. Jo no, no sé, sé quina mania de... tenen, eh, pobrats de Vilafranca. No, no, no estem... Eh? Tampoc estem al 100% segurs això que, que sí. circula, no? Els rumors aquests que circulen, de que els jugadors dormen a l'hotel. S'ha de ser-te o no, no sé. Però teníem una pancarta però... al costat del pavelló, on dormia gran part de la gent de Mollet, que hi havia una pancarta de Vilafranca. O sigui, de Castellers, de Vilafranca. Sí, és possible que, que l'afició la, sí, sí que dormin allà. No. I els jugadors... Doncs I els no, jugadors no. també hi ha molts que dormen allà. Igual que nosaltres tampoc tenim tots els jugadors que dormen al pavelló. Eh? No, sí, no, no, no. no. O sigui, jo vaig dormir al cotxe, vull dir. I si un que van dormir amb, amb, amb el cotxe i un altre que van dormir a l'hotel. Eh? Però la sensació sí, no. aquella de llevar-se amb l'esquena, allò, desmuntada. Que dius, Això ho tenen totes les colles. I fred, jo, que que no el fred. Fred. Que no fred. Que no feia fred, dir I la, I la pluja. I la pluja, les guteres, que maco. Goteres? Hi havia goteres al pavelló? Eh, sí. Sí. sí. Ah, sí? Sí. sí. sí. Bàsicament, on dormies tu, per ara, hi havia una gotera. Jo <ríe> sí, no la vaig notar, eh? eh potser que hi havia... Sí, sí, sí. sí hi havia una gotera, allà. És un no, pediclap. No et vas despertar una mica així com humit? No. Sí. no. Sí. Però t'ho no, que, és que... que no... Després dels viatges a la barra és complicat d'una -se segona que et mullen. Eh? <ríe> no, o que es... mulles. Potser es va aixecar i m'he pixat. Merda, no. guardo tot? No, que no es no, doni no, compte no, no, ningú. Eren, go go go eren goteres. Eren cap goteres. de les dues coses. Que no, sí, sí, sí. Doncs sí? no, no. en pues no vaig a veure, jo cap. Si no vas que vas dormir bé. Sí, sí, sí, sí. ben plat pla d'anir dormir. <ríe> bé, doncs eh, acabem les presentacions recordant eh, l'adreça de la nostra pàgina web, que és www.castellersdemullet.cat al el correu electrònic info arroba castellersdemollet.cat i ens queda també recordar que aquest programa s'emet en directe a Ràdio Mollet al 96.3 de la l'AFM cada dilluns de 8 a 9 del vespre i s'emet en redifusió els dissabtes de 11.30 a 12.30. I també hi ha eh, la possibilitat de sentir el programa enregistrat en el podcast que, que pengem a la nostra pàgina web o, i també al nostre Facebook i, i Twitter. Doncs eh, acabades les presentacions, entrarem en matèria comentant les coses de casa. doncs eh, comentarem les, les coses de casa. Eh, no preocupis, és gratis. Eh? Jo, per, <laughs> per indicació, començarem abans d'entrar en matèria, de comentar tot el tema de torneig, hem de comentar, o se'ns recordar, a eh, la gent que aquest dissabte tenim assemblea. Sí. El, sí. el dia, dissabte, dia 22, a quina hora? A les 7 i mitja primera i a les 8 segona convocatòria. Mhm. Uh -huh. Més que res és l'Assemblea de... Cada any toca fer-la cap aquesta època. És l'Assemblea d'Aprovació de Pressupostos i també aprovarem els, per assemblea els canvis de Junta de Tècnica. Com tots sabem, ja hi, hi ha canvis. L'ordre del dia serà aquest, serà l'aprovació d'hora del dia, lectura de l'acte de, de, de l'Assemblea anterior. Farem un repàs a totes les tasques fetes fins al moment. Presentació de pressupostos i votació de pressupostos. Presentació i, dels canvis de Junta i Tècnica presentarem tot el canari d'actuacions i d'activitats d'aquest any 2014 i, i després pels pregs i preguntes. Mm. Esperem que, a veure si una horeta, un horeta i mitja, poc de l'estat en gestida. Si I, jo tinc un dubte. Sí, digue'm. L'acte de l'assemblea anterior inclou fins al final de tota l'assemblea, perquè potser acabem molt tard de llegir-la. Sí, sí, pot sí, ser sí, apoteòsic sí, llegir sí, l'assemblea amb tots els comentaris de Tots els de comentaris, al principi, sí, sí, han, han, han acte i s'han de llegir. El, el meu, I el meu també? Ha, i cosa, sí, acta, també. I és una cosa, si estava en acte també, és una cosa que ha de llegir-la perquè igual hi ha gent que no va vindre o no va poder vindre o va d'al·legar el vot amb una altra persona, i té el dret de, de saber el que diu l'acte per de pues, la secretària. Serà, serà puteós, aquest acte. Bueno, eh, n'hi ha hagut de més llarga. S'ha de fer, n'hi ha hagut de més llarga. Doncs eh, recordem eh, això, que, que aquest dissabte tenim, tenim assemblea, i després també volien comentar el tema dels assajos de la setmana passada, el de, de dimarts eh, més o menys en la, la línia del, dels que venim fent últimament mm -hmm. i el divendres sí que vaig notar no sé també si era pel tema de que s'havia de matinar pel dissabte a Igualada, vaig notar una, un descens del, del nombre de gent que ve habitualment sí, jo vaig notar massa calor con dentro de que començar ja dia. Aquesta de les orelles a... A la tècnica, comencem sí, sí, a vêm fem la broma de a hostia, el pati. No, no fa calor, asegem el pati. Sí, eso sí, sí vêm fa la broma i tothom la proncarau, després fora més fet i tal. I, I no vêm no va a la dintra, perquè di vendres no fer. No fer di vendres a dintra, jo em morint de calor. I això que no suportant que faixa posada allò. Mm. Estava morint de calor. Estem en un impàs a la sala, allà al centre, que no acabem sí, sí. d'arreglar, que és que tenim la calefacció posada la mateixa vegada que l'aire condicionat. S'ha la, de compensar una mica la calor que fa dins de, de la sala posant l'aire condicionat, que això, sí. eh, en termes de consum sí. energètic, sí. és supersostenible. Hi ha, un, hi ha un, un... unes setmanes que és... Eh, que és horrible, allà dintre de la sala. Mm. Doncs, eh, si alguna cosa més ha comentat, si no, ja entrem en matèria i ja farem un monogràfic fins a fins a les 9, parlant de... D'aires acondicionats i de més. No, del... parlarem de... del tornet a... No, del de... <ríe> parking dels cotxes. També. Bé, doncs, eh, dèiem, el dissabte ens van enfilar cap a, cap a Igualada. Eh, el primer grup, a no la vau sortir? El divendres a la nit. Divendres a la nit. Divendres a la nit, a la nit sí. va sortir el primer grup de gent, El primer eh, grup ja, va sortir Les dues furgues van sortir al... Allà al voltant de la una o ací van sortir. Ja t'ho sí. dic jo Però de bona nit. El... Mm, perquè van acabar l'assaig, van endreçar, suposo, coses i això, perquè a, sí. a mi a la una i deu ací m'arribava un whatsapp dient que ja sortim sí. per part de l'Avalos, de Micàvalos, que per recordar-me que sortien cap a, a Vilanova i cap a Igualada. Mm -hmm. Sí, sí, sí, van dir, no, anirem abans perquè si es dormim i després podrem tenir una hora més allà dormint, perquè, clar, com hem estat allà ja a les 9, i si ja estem allà, doncs en xecarem a les 9. I, clar, dormirem més i tal, jo pensava, sí, clar, però a les 4 del matí encara estaven enviant WhatsApps i tot, jo ja cabrejat apagant el mòbil, WhatsApp, però m'estaven enviant WhatsApps a les 4 del matí i pensant, dormireu igual que jo, menys. És sí. <coughs> no que és veritat que estàvem embursant amb ells. Sí, sí, sí, sí, sí. A Facebook tenim un comentari del Juan Antonio que diu, la família Hernández dice hola. Pos... No ho hola. Hola. Doncs hola, família Hernández. Salutacions des de la mm. ràdio. Doncs eh, recordem, estàvem en eh, enquadrats en el grup D mm. oh, i, i vam començar... Jo... Sí, sí, no és, sí. No és, no és, continua, no, és que m'acaba d'arribar un missatge... <laughs> de la Valós en, en modo audio i no sé si m'agrada això. Esperaré a que... posar-lo ara quan l'espondo els <ríeixen> auriculars ah, per a a censura. Que, <ríeixen> sembla que no, però tenim, vam, fer un, vam fer un grup de WhatsApp amb tots els, els jugadors. Ah, jo no estava no en aquell grup, però vaja. Clar, els jugadors i el tenim des de dimecres, o sigui, és que vam organitzar el partit aquell d'entreno sí. i ja s'ha quedat el grup. I, i estan gairebé tots escoltant la ràdio, discutint saber a veure, qui truca, torna qui no fica, truca, qui, fica, qui, qui vol trucar ara, qui no, i fent comentaris sobre com van anar el torneig i tal, i sobretot sobre el gol de l'Ari, que després ja en parlarem. Però... Sí, Mítolòrico. Sí, sí, sí, <laughs> estan tots aquí enganxats, que no, paran, no, no, no callen. Ni per la nit. Eh? Ni per la nit, és Ni sí, increïble. <laughs> <laughs> doncs, eh, dèiem, vam, eh, vam començar, o sea, vam jugar el segon partit del, del grup, o sigui, hi havia un partit abans que nosaltres? Sí, sí, sí. sí. Nosaltres vam ah, sí. jugar al segon partit. Ah, jo pensava que vam que jugar a Poblasec i Vilagraci el primer partit. Ah, pensava que érem primer nosaltres. Mm -mm. Vam començar a jugar contra els grocs de Castelldefels mm -hmm. i ens va passar com... Ens acostuma a passar a cada torneig, que ens agafa, no sé si mig, mig dormís, que no hem agafat el... El to físic. El to físic i... Sí, sí, sí, ens falta escalfar prèviament. Sí, Sembla que el... passa el mateix, eh? Quan comencem a jugar bé futbol, s'acaba el torneig. Jo tinc una altra teoria. Jo també tinc l'altra. Anàvem una mica desorganitzats a l'hora de trobar no, els jugadors tampoco, i… tampoc havien entrat de en mal. El, el Isostar todavía no havia entrat en vena. Sí. Llavors jugamos como nunca y perdemos com sempre. però després un cop vas calentant l'ambient, no, però també vam... vam, vam un cop acabat del partit vam fer xarrada entre uns quants també una mica més tècnica, sí, sí, de serà... posicionament i això. Sí, sí, i, sí i, I el barril blau aquell que hi havia per allà, ah, amb el Gondi això ajuda El barril blau ajuda era la fitxa tècnica que era que sí, deia, tu sí, sí. vas per aquesta banda, tu per l'altra... I jo corro més que tu, segur. Tot i així, no vam fer mal partit. Eh? Vam, vam perdre 3-2, sí, i els sí, vam per primers en... minuts anàvem 3-0 perdent. Sí, va ser un d'absos. Els dos van marcar en 5 minuts. Sí, sí, sí. sí, sí, sí va Castelldefels va acabar perdent temps i el que va poder perquè els hi empatàvem, no en... els faltava res perquè els empatéssim. Però bueno, és un d'aquells partits que... Bueno, va vale dir que Castelldefels va començar molt bé el torneig. Sí. Perquè va guanyar el següent seu, va, o sigui, va fer una bona tanda de partits en, en primera sí. ronda. Sí, van bancar de segons de grup i després sí que els van menjar una mica la resta d'equips que hi havia, perquè vam perdre tot sembla, després, però no, va, fer, va fer molt bon inici. Va fer bona tanda de partits, sí. Mm. Doncs eh, després d'aquest eh, partit, nosaltres vam, vam tenir la dinàmica de que jugàvem amunt, Eh, paràvem, paràvam i després després tornàvem a, tornàvem Això érem a jugar. Jo eren tots, eh, tota la pista, que sí, sí, era igual, sí, eh? tota tots, sí, sí. tots generals. Cas 5 equips per això nosaltres vam fer un sí, un no, un sí, un no sí. però hi havia inclús alguna que feia, jugava, descansava dos i després jugava. Uh -huh. Nosaltres vam tenir la sort que fèiem un sí, un no sí, sí. i encara no, no, anaves, no perdies aquella dinàmica i no estàs totes dues hores fora sí. esperant-te jugar. La majoria de les que estàvem aquestes quatre pistes aquestes, que teníem el canvi aquest. Uh -huh. I hi havia les pistes de baix que eren una mica més, que més, més carregades que eren les que tenien aquesta parada dos. Uh -huh. No, per part de l'organització, jo personalment no, està mm. molt ben muntat i... Sí. Hi havia aquell any que tenia queixes, eh, per això, però bueno... Jo ho no, vaig veure no, perfecte, inclús... Quan, no. quan, quan va començar a ploure per la nit, que ens van dir, tenim un plan B per si de cas plou, això, la, la reunió que vam fer el matí amb, amb l'organització, i jo pensava, dic, clar, si estàs organitzat per jugar amb, amb, amb sis pistes i ens quedem amb tres, serà un follon. I no, no, van organitzar d'una manera que els partits tampoc es van fer gaire tard. El plan B era cinc pistes, no? les quatre Les quatre de dintre, dintre, dintre i, i una, i em falt, faltaven les altres tres, que eren les, les que hi feien. Hi havia una col·legi que era petita, que era l'interior, sí. més dos pistes mm -hmm. externes. Però clar, tot el que havia programat a fora es va haver de programar dins i ho van mm -hmm. fer perfecte, vull dir, no es va col·lapsar a l'hora de... O sí sigui mm -hmm. que hi havia una mica molts de partits i anàvem amb, amb, amb el coet al cul de l'hora, però... En, va, en cas sí, que sí, aquest sí. el van perdre. Sí. sí. I el següent? El <coughs> següent vam jugar entre... Contra els castellers de la de Gràcia que ja van parlar setmana passada que eren els favorits del grup, sí. uh -huh. que l'any passat van fer molt bon torneig... I, i van que tornar cada quart en... un altre cop, aquest any. Sí, sí. Porten tres anys consecutius que van... El primer, jo vaig estar parlant amb el primer... O sigui, en principi s'havien retirat del, del torneig, eh? Sí, s'havien retirat el, perquè... O sigui, havien tingut un problema amb l'organització sí, directa... perquè van apuntar 40 jugadors i només el màxim és 25. Sí. I no, no som l'únic equip que, que també es va... Jo vaig anar a queixar-me, perquè tothom jugava sense pulseres. i un dels requisits que era que portessis la pulsera de color taronja per jugador i la morada per a l'afició. I, bueno, diversos equips es van queixar, es va el parlar amb ells, que no portaven i... les polseres, eren ells, eh? Sí, sí, sí ells, ells eren els que... Quan tu vas anar a queixar-te, estaven jugant amb ells, amb la vida sí, gràcia. Sí, sí, quan això... I ja em van dir que altres s'havien queixar que al final ho havien arreglat d'una manera, que els volien descalificar, però al final no. I no sé, al final va quedar així. I ells, en principi, s'havien retirat del torneig, o sigui, venien amb la intenció de no jugar, i després, o sigui, el primer partit el van fer en plan pachanga fins que es reunissin amb... Sí, perquè van perdre contra el Pau Lassec. Fins que es reunissin amb l'organització, la... mm -hmm. després es van reunir ells directament en l'organització, van parlar i van acabar d'aclarir, suposo que... Sí, em sembla que el, el, el, els van deixar afegir 5 o 6 jugadors més, i aquests jugaven, eren els que jugaven sense pulsera. No ho tinc tan clar jo, però bueno, en tot cas van així. Sí. Bueno, de fet, eh, bueno, continuarem parlant de eh, la segona part, perquè se'ns ha acabat el temps de la primera. Hem de posar una miqueta de música, i avui hem triat eh, una cançó, aquella que em vas dir per ell, jo no l'he trobat. Hostia, no. això no m'ho crec. No, el que jo li dir que la cançó al Tornetx era malament. Palance, eh? que la puse al Palance, al no, no Palance. No, no pala. no, no, no, no, te no, no, te no la no poso sé. amb el o mòbil no dos, aquí al no. micro? Jo no, he trobat, he posat l'hambri. L'hambri va amb la sonora del Tornetx, que és la cançó OneFood. Ara l'escoltaré, ara l'escolto, ara Sí, jo també ja l'he escoltat. Doncs ara sí que... And I can't make a name for myself Some nights I break down and cry I'm lucky that my father's still alive He's been fighting all his life And if this is all I've ever known Then may so live on forever In my soul.